«Який пан? Економ наш чи що?» – спитав батюшка. «Який економ?» – презирливо пирхнув хлопець. «Сам володар тутешнього села». «Його ясна мось пан губернатор?» – вигукнули разом титар і священник, і наче окропом ошпарені скопилися на ноги. «Не губернатор!» – якось знітився козачок. «А володар цього села, його мось пан Левандовський. Отець Хомай й титар здивовано перезирнулися. Вони такого прізвища не чули, спершу було подумали, що, мабуть, приїхав новий економ чи новий посесор. Але за мить у титаря майнула страшна думка, що, певно, прибула уповноважена особа, якій доручено криваву розправу першу чергу з лисянкою. І ось для цього пан і звелів прийти батюшці. Титар пополотнів і сказав отцеві Хомі, що самого його не пустить, а піде з ним разом. Його мость кличе тільки пан Аксьонза, підкреслив козачок, а тому провожати їх не треба. «Чого ти, пане Данили, боїшся?» – сумовито усміхнувся на хлопцеві слова священник. «Без волі Отця Небесного не впаде жодна моя волосина, то під його святою опікою я й піду, зараз, тільки ось рясу» отець -хома поспішив у хату. Одяг поверх полотняного грубого підрясника, в якому він сидів, свою єдину рясу з китайки у цьому парадному одязі вирушив разом з козачком до свого нового невідомого пана. Він дорогою, якщо пан кличе мене, щоб я вручив йому ключі від віреного мені храму, то я терпітиму до останнього подиху, а ключів йому не віддам і власною рукою не впущу ворога в госпідній дім для осквернення нашої святині. Коли козачок побіг у внутрішній покої сповістити пана про прихід схизмацького ксьонза, отець Хамас смиренно зупинився біля вхідних дверей у передпокої і, схиливши голову, стрепетом ждав свого верховного господаря. Як же він здивувався, коли пан, що вийшов до передпокою середнього віку, приємної зовнішності, поквапно підійшов до нього і, простягнувши обидві руки, заговорив ласкавим голосом. «Даруйте, панучі, що я потурбував вас, та мені хотілося якомога швидше з вами познайомитись, спізнатись і обміркувати дещо секретно, а тому я гадав, що в мене це зробити зручніше. Вже «Я вважатиму найприємнішим обов'язком побувати у вашій велебної мості». І він, взявши обома руками худу кістляву руку священника, енергійно потиснув її. «Ах, я й забув сказати велебнові панові, хто я? Левандовський, власник подарованої мені губернатором Лисянки з усіма правами, з яких я думаю скористатися». Але що ж ми розмовляємо, стоячи перед передпокої, прошу до салону. Батюшка був такий вражений цим нечувано ласкавим поводженням, що в першу мить витріщив на метушливого пана очі, не розуміючи, чи то незвичайна чемність дивного пана, чи витончений глум. Та пан Левандовський, не дочекавшись відповіді, сам повів батюшку по-підруку до своєї вітальні. І, присунувши крісло, запросив гостя сісти. Мало того, одразу ж звелів подати меду, щоб випити два-три келихи з ним. Ще й тут думав отець Хома, що все це Ливандовський виробляє, аби поглузувати, і що їхня зустріч неминуче закінчиться якимось шахливим знущанням. Але пан так сердечно виявляв свою гостинність, що батюшка зовсім розгубився». А Левандовський тим часом із щирим співчуттям розпитував, як йому живеться, чи не кривдить його хто, чи не терпить він нужди. Та батюшка все це ще мовчав і тільки зітхав, розгублено, розводячи руками. «Лебонь не довіряє мені, пан отець», – заговорив після невеликої паузи Левандовський. Та й зрозуміло, я поляк і католик, а пани, певно, так усім мостогидли, що в кожному їхньому теплому слові бачають тільки каверзу. Воїстину, нарешті промовив отець Хома і схаменувшись, що бохнув зайве, знітився і похнюпився. Так, так, так, усміхнувся Левандовський, підливаючи йому в келих меду. Але я, пан зовсім особливий пан, виродок. По-перше, будучи католиком,